Олександр Деко. «Солов'ї співають на світанні». Роман. Видавництво «Поділля», Хмельницький, 2006 рік. Читає Галина Шумська. До книги ввійшли роман «Солов'ї співають на світанні» про поета-романтика першої половини XIX століття Віктора Забілу. Багато сторінок присвячено стосункам Віктора Забіли з Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, Євгеном Гребінкою, Миколою Маркевичем, Опанасом Марковичем, юним Миколою Яновським, Гоголем і Нестором Кукольником та іншими. Широко показана боротьба навколо української мови. Видруковані в книзі твори переслідувалися в тоталітарний час, як і сам автор. Олександр Деко народився 25 грудня 1926 року у місті Чернігові, Україна. Солдат бойових дій Другої світової війни. Український письменник, прозаїк, перекладач, літературознавець, публіцист, журналіст, громадський діяч. За освітою – історик та економіст. У 70-ті роки минулого століття – Тоталітарною владою був заборонений друкуватися. Переслідувався. Автор численних книжок. Значна частина творів написана на документальному матеріалі. Українська преса оцінює творчість автора як продовжувача творчого пошуку Андре Мороа, член Національних спілок письменників і журналістів України. Голова спілки українських письменників Держави Ізраїль. Головний редактор літературно-публіцистичного журналу «Соборність». Лауреат літературних премій імені Михайла Куцюбинського, Григорія Сковороди, премії «Золота фортуна» та інших. Нагороджений почесною відзнакою Національної спілки письменників України. Я ніколи... «Нікому не служив своїми творами, крім України, і писав правду життя» – Олександр Деко. Те, чого не сказали інші. Коли б Олександр Деко поки що створив лише ці дві речі – документальні повісті «Журливий заспів» та «Солов'ї співають на світанні», в яких показав життя і літературну діяльність видатних поетів минулого століття – Леоніда Глібова та Віктора Забіли, то навіть цей внесок його в українську літературу, зокрема літературознавство, безперечно мав би вельми високу вартість. Адже в цих повістях ми відкриваємо для себе багато такого, чого досі не сказали і не могли сказати академічні дослідники творчості названих поетів. Не випадково ж в анотації першого до речі, свавільно скороченого редакторами і цензорами видання Повісті Журливий Заспів, видавництво Радянський письменник 1970 рік, зазначено, ця документальна повість є першою спробою показати в художній літературі славнозвісного поета-байкаря Леоніда Глібова. Майже те саме сказано і в анотації до повісті. Солов'ї співають на світанні. Видавництво «Радянський письменник», 1988 рік. Повість «Солов'ї співають на світанні» – перша спроба відтворити в художній літературі образ українського поета-романтика першої половини XIX століття Віктора Миколаєвича Забіли, 1808-1869 роки автора славнозвісних віршів «Гуде вітер вельми в полі», «Нещебечі Соловейку», які стали народними піснями. Як бачимо, і там, і там – перша спроба. Хіба мало говорять ці слова? Хіба не асоціюються вони з відкриттям? Як колишній учитель, викладач української мови і літератури в старших класах середньої школи, я добре уявляю, з якою цікавістю прочитають названі твори сьогоднішні учні старших класів. І водночас, як допоможуть вони сьогоднішнім учителям-мовникам висвітлити на уроках відповідну тему. Відверто кажучи, я шкодую, що познайомився з повістями «Журливий заспів» та «Солові співають на світанні» тільки тепер, що не було їх у той час, коли сам я перед війною викладав українську мову і літературу в інголецькій середній школі на Криворіжжі.